וזה היה הזמר ז'קי. ג'קי בר-און, או ז'קי בר-און. או ז'קי, איך אנחנו נקרא לו? פה על הסינגל כתוב ז'קי בז', אבל בכתיבים הבחרים שלו כתוב ז'קי, לכן זה בג'ימל. זהו, אני הופתעתי, כי אתה רוצה ללכת לפי סדר האלף. נכון, לכן שמתי את זה. נכון, הייתה לנו חריגה עם דרור לאט לבקשני. נכון, נכון, נכון. אתה לא תסלח לי על זה כמה שבועות, אבל זה בסדר. אז תגיד...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 תוכנית שלה, אישית, של ג'טלוקה. אפשר לשמוע את זה. מנסים. מנסים. רגע, אנחנו נעצור וננסה שוב. ואין לנו, אין לנו סאונד, אין לנו סאונד, לא לג'טלוקה ולא לשום דבר. ו... אני פתחתי פל הסטה, שאמרתי ש... 33? זה 33? כן. כן. זה לא, לא משנה, זה היה צריך להישמע בכל מקרה, בין אם זה 33 או 45, פשוט אין לנו, אין לנו סאונד. ננסה עוד פעם? קודם היה עם אדון שבוע. ברון. קודם היה עם אדון ברון. עכשיו אין?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 שחזר בתשובה וגם נפטר לפני מספר שנים. כן, ואז הוא כבר, הוא כבר היה דוד בן אמי. נכון. הוא היה בן מושב לדעתי, נהלל או קיבוץ כן, או משהו כן, משהו כזה, כן, היה כן. כן. מתאים לחוזר בתשובה כאלה. כן. ואנחנו אי... מכירים אותו מהלהיט הגדול ההוא. איתה... דז דמונה, ואנחנו לא נשמע את דז דמונה, אם אנחנו נצליח לשמוע משהו. כן. נשמע מתוך סינגל אחר בכלל.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 אפשר להגיד, ש... אפשר להגיד שזה היה שוס. כן. שוס. Yeah, שוס חזר. כן. וככה אנחנו מתקדמים מתקלה ולא לתקלה. כן, אבל זה, זה שיר טוב, בוא נשמע. אולי עד התוכנית יהיה בסדר. אני פשוט, פשוט מתווכח. כפסתי לי ראש לירות, עד איפה מגיעים המים, ולא בכוונה, ולא בכוונה, נתקלתי בך באמצע הבריכה. ולא בכוונה, ולא בכוונה, הרגשתי, היי, הלב מסתחרר, שלא תראי אותי כזה, אני פשוט, פשוט מתוייך. There's a river in the middle of it, in the middle of it, just so you can't wait, if you can't wait, if you can't wait, if you can't wait, if you can't wait.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 הביתי בעיניי עמוק, אוי אימי. עצוב להיות כל איבר, הצחוק עבד לי بی حزرت چشیکی اود او حالا حوززییکی به یاد خز حوززی که به یادی خ Vai мне Vai, não lhe wyb��겠습니다 Vai, não lhe добавлять Vai, não lhe았�ρε emrestrial Agora ele vem com a minha пaugela הלכו אל אחותי, שוב אל ביתי. הלכו אל אחותי, ושיר עם מוסר השכל כמובן. לא יודע מה הוא בדיוק, אבל בטח מסתתר שם איפשהו. ושוב, אנחנו משאירים את המיקרופון לאלי פיכמן שיספר לנו מה אנחנו רוצים לשמוע, כי כן, אני צריך ללכת עכשיו. בואו בוא נספר קודם כל למאזינים שבגלל התקלות הטכניות שקרו לנו, לצערנו, אנחנו עובדים עכשיו עם פטאפון אחד <אז> בלבד, ולכן זה דורש כל מיני הערכויות <אז> <אז> לוגיסטיות. אז דבר דבר, דבר, דבר, okay. דבר. אז דבר. אה, דבר. אה, נשמע שיר בשם גפי מנליק. מנליק. אה, אלונה טוראל, לא פחות ולא יותר יונתן גפן, והעיבוד הנפלאה הגמורה של ארבע דקות מנטה. אה, אנחנו ממשיכים ברצף של תיאמנטה. נכון. יפה. טוב, אנחנו פנק. ננסה... כי היום כל מה שאנחנו עושים זה בגדר ניסיון. וואלה.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 אנחנו שומעים את רפי מנליק שצעד במצעד, היה לה חיבור בזמנו לא גם דודותן, זיכרונו לברכה. אלונה טוראל. אלונה טוראל, יונתן גפן, גפן, לא פחות ולא יותר, ואלברד פיאמנטש כבר. כן, אנחנו ממשיכים ברצף הפיאמנטה. דליה נכון. כהן.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 הלו, זה כלבותק? שידור חוקר. כן. הלו, רפי זה אתה? אז אפשר להתחיל? הערב רק מתחיל בגמלי, בין נורא בוטט, עוד בוא הנהרי ונתעוטט. אלבש את השמלה הכי יפה היום, ובזערי ישים עשת ארץ הר אדום. אני אהיה בדיזינגופל להיפגש פרשם, יחדיו נלך ברחום מלא אדם. נרד מן הכיכר, לתוך הרהוג ישר, נחטוף על ביצה מצבים ורובה. mesался pas <laughs>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 והמחירים והכל, בקיצור, זה הפרסומת, והמופע הזה התקיים, יש לי גם ככה כתבה, אני אנסה לברר את הכתבה שלה, שמבקרת את המופע הזה עם כל מיני תמונות ועניינים. אז, אז, אז, אז ככה, קודם כל אמרתי לך לפני, כשראית לי את המודע, שיכול מאוד להיות שאנחנו מכירים את אחד מאלה שהופיעים, נכון. כאן אנחנו רק צריכים לברר איתו באיזה להקה. אלי בן חמוש, אלי שם, בן לא, חמוש. אבל okay. הוא לא מופיע כאן ב... והוא לא אמר שפרסמו עליו בזמנו כתבה בלעישה, על mm. הלהקה הזאת. Okay. עכשיו, 67', ואמרת אורי אלוני, זה 19 שנה לפני שאני התחלתי לכתוב בלעישה, על <ש> מוזיקה, okay. ואני החלפתי את אורי אלוני. בעושי עלייתים? בלא, בלעיתון ב-81'. זאת אומרת, אלוני עליו השלום, ואני...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 She couldn't have it She was the goddess of my dreams She stripped my believing faith That she was his And he was my friend She ended from white heavy smoke Stripped my soul in one more She was a morning breeze The respring of my blue love happened she was the gather of my dreams she shrieked my belief in faith he loved so near Ba וזה אגב די.ג'י בלבד, לא יצא מסחרי בניגוד לפאסניישן. הם היו חתומים בקוליפון או משהו? אני גם חתומים, להגיד חתומים בקוליפון, אני לא יודע אם זו הגדרה נכונה. אני משתמש בביטוי הזה. כנראה שהם היו קשורים, מן הסתם. ועכשיו. עכשיו, הרכב עלום לחלוטין בשם הכלניות, אבל השם אולי, רוני כהן אולי יאמר משהו לאנשים.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 But they're so fine Summertime will bring Our love alive Since you want to act Without goodbyes Flowers always bloom Your lovely smile Tell me you are mine Tell me you are mine Seven years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 אוקיי, העברנו ל-33, אנחנו אה, מנסים לשמוע. יש היסים, אז זה... אה... Ah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 הקצה, אבל אני יכול לחבר לך, לחבר, לך, לחבר לך את זה לקודם, כן. מתקוממים, אמרת שכנאי, היה קוסם, רומן כן. צ'רני, צ'רנר, שרון, היה שוליית קוסם של אבא שלו, לא ידעתי. כאן בחולון. יפה. תראה איך <תראית> הכל מסתדר. ממש מסתדר, כן. כן. טוב, אנחנו, אנחנו... נשמע <תראית> את... Henry. חבל כבר מאוחר, של הנרי קורד ועד שלם. <תראית> עדה. על מקולית. נכבד אותו קצת יותר טוב. תעמוד פה.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 רוצה לומר לה שחיי אקדיש בשבילה חבל כבר מאוחר לא אראה אותה מחר וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו וואו wow.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 Pess away the days, זה מתוך סינגל, מאוד נדיר, זכרי אבל נדיר. טוב. 971. אז אנחנו ננסה לכנות אותו. אתם יודעים, במהלך כל התוכנית אנחנו ננסה. So היו... עכבישים. עכבישים. אומרים עכבישים לצוענים. לצוענים. <laughs> תראה, <laughs> ברחק הטבע לפעמים יש עכבישים. כן. כן. אז גם יש גם צוענים. אה, להקה עלומה, זה אפשר לומר. כתוב פה סולן גדעון בנימין. סינגל. על <laughs> דיסק. מילים, לחן ועיבוד, סגי קרפ. עכשיו, כת, אני יודע שהמתופף פה זה אחד בשם יוסי יפרח.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 עצוענים. עצוענים. עצוענים. כבר מגיעים. היו הצוענים, שהתפרפרו להם. כן, התפרפרו להם עם... אז עברנו מלייבל קצת יותר, ישרדיסק, ללייבל שכבר השמענו ממנו כמה וכמה דברים. כן, זה היה של סרוסי, והלהקה הבאה היא להקה שליוותה את סרוסי. כן. גם את מרגלית צנני, מרגול, ולא פחות ולא יותר גם את זוהר אגוב. הקולות הגבוהים, זה להקה מרמלה, להקה רמלאית.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 Ah, I eat the carrot and shell and the wife and the wife and the wife and the wife called to planeta I can't fire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 הנה, תציג. הקווינטט עם ציון, כן, היה כזה דבר פעם. ציון זה ציון צדוק, שהיה בצמד, צמד דרום. שהתחיל בלהקת פיקוד דרום, ועל כן נקרא שמו כך. נכון, צמד דרום היה בכל מיני פסטיבלים, ואני עוד זוכר אותו בתור ילד. הצמד מופיע באחד מימי העצמאות, באחד הבקרים של ימי העצמאות, באז כיכר מלכי ישראל היום כיכר רבין. אני זוכר ממש בתור ילד, זה היה צריך להיות חיות, עצמאות שישים ושמונה, שישים ותשע, משהו כזה. ואני זוכר את זה טוב, זה יום א' בשביל... יום א' וגם את טוטו. זה בכלל שיר צרפתי. תרגום צרפתי בעולם, כן. כן. כן. כן, אז אנחנו נשמע את ציון לבדו הפעם, היה לו את ההרכב הזה, הקוינטט עם ציון.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 תודה לכם. שחזר להתארח, אלינו עם שוב. חלק, חלק שני של uh, פרויקט אב"מים. פרויקט אב"מים, אולי פעם נעשה עוד, אבל אני חושב ש... אתה אומר, נמתין קצת uh, ב-next time. אחרי שנסגור את המיקרופון, נדבר עם על כאשר. זה. אם <laughs> וכאשר. אז uh, תודה לכם שהאזנתם. כן. Okay. וסליחה על כל התקלות שליוו אותנו בהתחלה, אבל אתם יודעים, זה רדיו. זה והנה, אנחנו מסיימים עם...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 The children riding they stand towards their daughters There are still new crescent They might take produzếu We come quickly with the hands of God The bride of everything In the Gospels others We truly bak all these days <.com> <aus> Thank <Laughter> you. There are all the stories, and you rest. Like in all the shadows, there is also good, there is also bad. Like in all the dreams, you are a message. Apa <laughs>